Автор пише їх не тільки для того, щоб нагадати іншим, що і як на його гадку було, а й для того, щоб самому проревізувати хід подій, зрозуміти їхню неповерхову суть. І коли тебе з усіх боків обступають події та люди минулого, ти сам неоднораз губишся в сумнівах. Чи ж так ти зрозумів те, чого самовидцем тобі випало бути? Чи не про очів, погляд твоєї пам'яті, чогось дуже важливого? Марсель Пруст написав цикл романів, назва якого промовляє сама за себе пошуки втраченого часу. Писання мемуарів це теж пошуки втраченого часу, але є одна істотна обставина: тільки но ти пірнаєш у морі на глибину тебе якась сила виштовхує на поверхню, так і тут. Тільки но встигаєш зануритися в минуле, а тебе раптом непомітно повертає в сучасне, і ти розумієш, що вони не можуть існувати одне без одного. І нічого гадати, що тут важливіше – минуле чи сучасне. Ірпінь, Андерсен та інші з ковпаком. Очевидно, я мав би почати цю книжку з розповіді про спонуки до її написання. Вони були не надто серйозні і аргументовані. Мої молодші колеги, знаючи, що мені безхатньому довелося вісім років тулитися в Ірпінському будинку творчості письменників і, чувши відлуння всяких веселих історій та містифікацій, що відбувалися там, усе налягали. Напишіть про це. Бо з людьми відходять у невідомість такі оригінальні сюжети й подробиці, без яких моби окрадається на щось характерне тодішнє літературне і біля літературне життя. Я став озиратися поглядом пам'яті назад, почало пригадуватися багато всякого, що ніби вже й зовсім призабулося, і мені раптом запраглося все те і не тільки те описати. Невипадково Лайош Мештерхазі стверджував – неописаний час – мертвий час. Той час невтримно анігілюється з пам'яті, не полишаючи ні своїх, видив ні своє відлуння і для людини, яка носила його в собі, подеколи прислухаючись до нього, починається кінець світу. Отже, Ірпінь. Мабуть, одна з найбільших легенд, побрехеньок, незмінних пір року, бо там була своя завжди суто ірпінська погода, невтишна ностальгія тих із ірпінських геронків, хто дожив до наших днів і не може спокійно чути це наймення Ірпінь. Отже, Ірпінь. Мабуть, одна з найбільших легенд побрехеньок, незмінних пір року, бо там була своя завжди суто ірпінська погода, невтишна ностальгія тих із ірпінських геронтів, хто дожив до наших днів і не може спокійно чути це наймення Ірпінь. Він вписаний яскравими сторінками у багато біографій, є в Києві район Чоколівка. Ця назва походить від імені братів Івана і Миколи Чоколових, чиї імена свого часу греміли, чи не по всій Російській імперії. Сини купця Третьої гільдії Івана Михайловича заснували 1872 року. Київ – винокурно-дріжджовий завод, який став давати їм великі прибутки. Вони виросли, мовлячи по-сучасному, в олігархів. Миколу сучасники прозвали «Дріжджевим лордом». Завод – не єдине підприємство «Чоколових». Скажімо, Іван мав кілька друкарень, дуже прибутковий на той час бізнес. Микола став одним із забудовників житлового району, котрий її одержав назву «Чоколівка». До речі, Іван надрукував низку творів Івана нечуя і це в той час – коли був сумнозвісний Уваровський указ про заборону українського друкованого слова. Респектабельний, благополучний, зразковий сім'янин, купець першої гільдії Іван Чоколов закохався у вродливицю-балерину. Щоб мати, де зустрічатися з нею, подалі від людських очей, він купив землю в мальовничому місті Ірпеня, поблизу річки і на пагорбі. Серед різнодерев'я збудував оригінальний будинок, який подарував володарці свого серця. Безтривожна іделія закоханих тривала доти, доки балерина не довідалася, що чоколоводружений, а тому їхні стосунки не мають матримоніальної перспективи. Можна тільки здогадуватися, якими напруженими стали стосунки закоханих і скільки гірких та докірливих слів балерини в цьому домі прозвучало. Врешті настав драматичний фінал цієї історії, що починалася так іделічно. Жінка наклала на себе руки. Вона кинулася у петлю. Чоколов боляче пережив цю драму. Пишуть, що він став шукати розради в алкоголі і дедалі сильніше впадав у депресію, а потім несподівано помер. 22 роки минуло після його смерті, аж доки, після всяких тимчасових власників, диво будиночок, раднаркомом у РСР, передано спілці письменників України, і він став будинком творчості. Майстри слова, чиї ряди вже значно поріділи від репресій, одержали в дар цю казкову оазу. Лагідноплинна річка, в якій не тільки купалися, й ловили рибу. Як писав поет-молодняківець Іван Гончаренко, посилаючись на слова популярного вченого іхтіолога Сабанєєва, «Із бінь багатством риби та її смаковитим якостям абсолютно унікальне водоймище країни. Де все те сьогодні? Річку людина перетворила на брудний, сповнений небезпечної інфекції потік, у якому де-не-де сплесне хвостом, одинока затруєна рибина. Письменники з ентузіазмом зустріли новину. Вже незабарно там з'явилася літературна колонія. Пляж, риболовля, запахущі луги, що щедро дарували фітонцидний дух, дубово-хвойний ліс неподалік за річкою з його щорічним урожаєм різних ягід та горіхів, про таку райську містину можна було тільки мріяти. Як гриби швидко виросли будиночки, в яких зазвучали голоси відомих і невідомих письменників. У літфоні завжди були черги охочих потрапити сюди. Згодом з'явилися інші будинки творчості в Одесі, Ялті, Коктебелі. Але Ірпінь завжди лишався найбажанішим для письменників. До всіх своїх плюсів він мав ще один, якого не мали інші будинки творчості. За якихось 15 хвилин можна дістатися електричкою до Святошина. Письменники з областей, які мали справи в Києві, брали путівки в Ірпінь, звідки вони... Чи хоч і щоденно могли їздити до столиці і повертатися вірпінські пенати? Я не знаю, хто з видатних і невидатних письменників не побував тут. Вірпені створено чимало шедеврів української літератури. Він, сказати б, літературно намолене місце. В ви могли стріти всіх, від безнадійно забронзовілих класиків, літературних вельмож до стовідсоткових графоманів і літературних бомжів. І не обов'язково кожної тварі по парі. Там усе видається історичним, і твоїм особистим, бо Ірпінь був активною дієвою особою твого життя. Але перед Ірпенем у мене був Ворцель. Оскільки я не мав де приткнути голову, то щоденно шукав для цього варіанти. Часто доводилося ночувати в немилосердно прокуреній редакції літературної України за книжковими шафами ховав розкладачку, а в шухлядах письмового стола упаковані простирадла, ковдра і подушка, змушений мирно уживатися з манускриптами про тенденції та перспективи нашої літератури. Олесь Лупі поговорив зі старим Дмитром Бедзиком, у якого у Ворзелі взимку стояла порожня дача і спротигував мені переселення туди. По-перше, не треба шукати сторожа. Я опинявся в його ролі. По-друге, я готуватиму до зимів вітроянди і виноград, красивий і корисний. Їх були цілі плантації. І що осені треба було всі рослини обережно понагинати, позв'язувати, вкрити товстим шаром листя і трохи прикопати. Я швидко володів цим мистецтвом. А на допомогу мені і на шашлики висаджувалися десанти київських приятелів, які з ентузіазмом неофіти вхапалися до роботи, щоб швидше впорати її, і засісти біля багаття, від якого на усі усюди йдуть характерні аромати, іде в повній бойовій готовності, застигла батарея тих трунків, без яких навіть шашлик – це не шашлик. За гарантованого даху над головою і добрих побутових умов, три кімнати для моїх потреб, усі зручності й бібліотека, про таке я ще недавно навіть мріяти не смів. Я зміг привозити на зиму зі Львова дружину і малого сина Мирослава, якому було там маса розваг. До Бедзикових двох псів Мирослав десь попідбирав цуценят, які відразу ж у нас прижилися –